וביום השני הוא יצר את הרקיע, הרקיע הנפלא והכחור. הרקיע שפרץ מתוך המים והגיע, ונפרץ מעל גבוה ועגור. וביום השלישי הוא יצר את היבשת, את העמק, את ההר ואת הים. ונטר בעצים, וגם שתר פרטים בדשא, שהפליאו את העין ועם ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שלישון. וביום הרביעי את השמש ברה וירח עלה בלילות. רבבות כוכבים, כל כוכב מזל סובבו ועברו במסילות. ויהי ערב, ויהי בוקר, רביעי. וביום חמישי יצא חיים במים, הצדפים, הדגים, התנינים. ובאותו היום פרחו בני הכנף אל השמיים, הנשארים, הסנוניות והיומים. וביום השישי הוא יצר חיות בחיר, הפילים, האיילות והצבועים. ובאותו היום ממש הוא ברא אדם בצלם, הוא ברא אדם בצלם אלוהים. ויהי ערה, ויהי בוקר.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 והאדם כבש כוכבי מרום, והאדם ברא את האדום. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. נו, זה... צהריים טובים לכולכם, וחג שמח. מי שצם, בטח גם צום קולה, אני מקווה, היה, היה, היום נעים, היה, היום נעים מאוד, כן, אנחנו עכשיו יום ראשון כבר אחרי הצום, ולפני החג, סוכות, מאז הצום ועד עכשיו כלום, גורניש, לא אכלת, מה? לא, צמתי, תשמע, ראיתי שזה הולך לי טוב, אז נשארתי, אמרתי, אולי, אולי אני יורד כמה קילו ככה, אבל הנה, אנחנו כבר הולכים לקראת היום הראשון, השלישי, השלישי, בבחירת העולם. ספר בראשית, בהתחלה, מחדש. אז השיר הזה מתאים. מתאים מאוד. יפה. השיר הוא של התרנגולים. כן, ודאי. והתוכנית היום כולה מוקדשת uh, ללהקת התרנגולים, uh, והיא הסיבה כי התקליט הראשון שמתוכו אנחנו שומעים את uh, uh, בראשית, uh, uh, uh, הוא יצא ב-1961, לפני uh, 60 שנה. אז... Uh, אני בטוח שתהנו, כי השירים של התרנגולים הם מה שנקרא נדל. נכס צאן ברזל של הזמר העברי. והנה אנחנו ממשיכים על אותו צד של... לא, ממשיכים אותו צד. תישאר, תישאר שם, כי גם השיר הבא הוא מה שנקרא נכס צאן ברזל. נכון מאוד. האם אמרו לך פעם? אמרו אתם... לך פעם. ואי אפשר לטעות שם בקול, שם בקול של יורם, יורם גאון שם שם כאן שם מוביל את השיר. אחרי לא זה נדבר קצת לא על ארגיה. אני רוצה לתת קרדיטה למישהו פה עוזר לנו את דותן ביבי על הטכניקה. ואמירה ואתה... שהפיקה מהבית. מהבית, כל הכל. כן. והנה, מוישה כאן. ולך, אהרון. אז אין, אנחנו יכולים לצאת לדרך. כן. <שמע> <שמע> האם, האם האם אמרו לך פעם שקול צחוק כצלול, כעגל טל על שושנה, שאי מבללותי, אותו שומעת, אני חולם עד בוקר על משק כנפי יונה. האם האם האם אמרו לך פעם שקור פנייך נה, שימש היא בידיך מה שהיא מרביא באצבע, איך נוגעת מיד גופי מרגיש את רעידת האדמה? האם האם האם אמרו לפעם שבלך יחכומת? אכן כל כך כל כך תמימה שאם את בתקוות חיוך לא טעת אני מרגיש קצת כיצד בי נעצרת ללל האם האם אמרו לפעם שעל גבל תלויה צמא כל כך יפהפייה שאם ארצה עבד עצמי לדעת אז רגע בצמא תלויה מחר כחבר התלייה טוב, תשמע, זה אז היה, זו הייתה תקופה אחרת. כן. היום זה כבר משהו אחר. התרנגולים, התקליט הזה נכתב כולו על ידי חיים חפר. רוב הלחנים הם של סשה ארגוב, למעט כמה שירים שהם בעצם, המקור שלהם הוא צרפתי, אתה יודע, אז... אז היו הרבה... אז מאוד מאוד אהבו את... את המוזיקה הצרפתית, ולקחו משם המון. זה נכון, בהחלט. אז אני חושב שאנחנו, כל כך נחמד, התקליט הזה, והצד הזה ממש נחמד, אז אני חושב שנמשיך עם רצועה מספר שלוש, שהיא ערב במסחה. הנה, מגיע. זה מגיע. הנה מגיע, תהנו. Ach, He's taking Allayyare Ach Yankilkwar Moviletaparot Minhamire Ach Vekelevratzlo Ratsveno Veiyach Shma Odmead Nishtageyach יא חביבי בי, ככה נראה הרחוב בהמסך, יא חביבי בי. כן, ככה זה, עוד מעט נשתגע. אוף, בוא נשב קצת על הגור. גולדמן את ביתו סגר ויש דברים בגו... כן. אכן אבא כבר עושה צורס, אז אל תצילי בורך. יא חביבי היבי, נראה הרחוב בהמשך. יא חביבי, אכן הבת, לא תצא כבר עם בורת.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 יא חביבי, יא חביבי, ויאכה חביבי, יש לנו אורחת חשובה מאוד על הקו, נומי פולני, מייסדת התרנגולים. שלום לך, נומי. כן. מה כן. כן, שלומך? שלום לא וברכה. איך את מרגישה היום? איך אני מרגישה היום? <laughs> כמו... כמו... כמו שקי דה אבל את צעירה בת 94. לא חשוב, באמת. <laughs> בוא, לא, בוא לא נשאף לה, לתואר ה היקר הזה, צעיר. <מח> זה, זה, זה כל כך לא... טוב, תמיד אני מוחקת ונתחיל מההתחלה. אז אנחנו uh, מקדישים את התוכנית היום uh, לתרנגולים. כי התקליט הראשון והתוכנית הראשונה לפני 60 שנה, 1961. ברקע אנחנו שומעים את ערב במסחה, אנחנו שמענו קודם את שני השירים שקדמו לו בצד השני של התקליט. אני יודע שסיפרתי את הסיפור הזה בטח הרבה, אבל בואי תספרי גם לנו איך ולמה. כמה להקת התרנגולים. אוי, ברצינות. ברצינות. באמת, בואי... האם זה היה, האם כשבאו אלייך ואמרו לך, בואי... נעמי, כשבאו אלייך ואמרו לך, אנחנו רוצים לעשות להקה, כי אנחנו רוצים להמשיך את מה שעשינו בלהקה הצבאית... רגע, עצור, עצור. אני עוצר. אתה בכלל לא מדייק. אז לכן אנחנו רוצים לשמוע. זה היה לאחר שעבדנו... שעבדנו בתוכנית אחת, האחרונה, האחרונה של חלק מהם, כן. שעמדו כבר להשתחרר. כן. והתוכנית וה, וה, וה, האחרונה שלהם, ששמה היה, בדרך כלל, אם אני לא טועה, בדרך כלל, אני, אם אני לא טועה, אז, אז, אז הם באו ואמרו... תוכנית של להקת כן. כן. אני עבדת, בנחל עבדתי, השתתפתי ב... לא, לא תוכנית מלאה, אבל חלק מהתוכנית. כן. אה, אבל... אוש, אז, אה, אז... אני שומעת אותו. טוב, די. כן. אז, בוא, אז אין לי חסק לענות על השאלה. לא, אבל כבר התחלת. אז באו ואמרו לך, אנחנו רוצים להמשיך יחד. כן, אחת. בסדר. אז באו ואמרו לי, בואי נמשיך. ואז אמרתי, אוקיי, מאה אחוז, ושמחתם מאוד לפני שהם באמת היו נעים, נעים היה לי בקרבם, וזה היה בסדר. אז שמחתי, ועשינו את זה. תוכנית ראשונה, אספתי אה, שירים כדי אה, שלא נחכה עד, עד שהחומר יהיה מוכן, אז ליקטתי. מכל מיני, מכל מיני להקות יחידות, יחידות, כלומר מקבצי, מקבצי זמרים צ'יקים, אז, אז ליקטנו את התוכנית, ש, שני שירים היו אולי חדשים, נדמה לי, מסחה, מסחה זה היה אחד החדשים, כן. והאימהים, נדמה, נדמה לי ששניהם היו חדשים, כן, ו, ו, ו, ו, וביצענו. לקח קצת תראית. זמן, או קצת יותר מקצת זמן, עד שהתוכנית אה, עלתה לבמה, נכון? נכון, אני, נכון, אני מבקשת ממך, אל ת... בואו לא נמשיך בזה, זה לא מעניין. למה את חושבת שזה <laughs> לא מעניין? זה לא מעשיר <laughs> לא אף אחד אינפורמציה מסוימת על, על מישהו כך ושחי כך וכך, וחבל לדבר על זה, זה, זה. הייתה דאקה, וה, וה, והיה מאוד נעים לעשות את זה. לבצע ולחבר. והכישרונות היו טובים בטח. בוודאי. בסדר, וגם המנהלת הייתה טובה מאוד. אז זהו. אז תראה, למה עשינו? מפני שאנחנו היינו, גם אני היינו צעירים ואהבנו להתעסק בנושא, אהבנו לפתור בעיות של... ‫של זמרה... ‫-לשיר, לרקוד. כן. ‫-זהו, כן, אהבנו. ‫זה, זה הכול. ‫תראה, האמת היא זאת, ‫שהדיבור קצת כך מכביד עליי. כן. ‫כיוון שיש לי קצת בעיות, ‫סידרתי לי ככה בעיות עם הריאות. כן. אז, אז, ‫אז באמת קשה לי קצת לדבר. ‫כן, אז בואו, יאללה. אז, אז, אז, אז, אנחנו, ‫ עליי אז אנחנו נקל עלייך קצת. ‫ אנחנו רגע אחד. ‫אני רוצה על פחות לסכם. אנחנו עסקנו בעניינים ששתפו אותנו אז. כלומר, אני חושבת שמבחינה ארצית חיינו על מי מנוחות, נדמה לי, באופן יחסי, ולא לנו, לא היו, לא עמדו באוויר בעיות, ככה, ברומה של בעיה. אז עשינו דברים ש... ש... ש... שאז זה הם היו רעננים, הם נראו רעננים. כן. אז, שינו, אז לקחנו שיר, שירים תיאטרליים, שירים שאפשר לבצע אותם על במה בדרך מסוימת, שיהיה מעניין ומרתק להתבונן בזה. כן. אז לכן לקחנו שירים, באמת שירים די תיאטרליים, לא כולם. או, זהו, אני יכולה, יש לי כאן חוברת, אני יכולה לומר לך. איזה שירים היו בתוכנית הראשונה? כן, יש לנו, <laughs> כאן, יש לנו כאן את התקליט עם כל השירים מהתוכנית הראשונה. כן. ויש הרבה אנשים שאני בכלל ממליצה, אה, לא אכפת לי, דבר לא אכפת לי, אבל מה כן אכפת לי? לפעמים ש, ש, ש, שאדם רוצה להסביר, להקדים דברים לפני השיר, ומרביץ. שמות לא מדויקים, חוסר דייקניות כאלה של זה כן מצער אותי. אז, אז, אז אני ממליצה אה, לא, גם את ההודעה מראש להכין בסדר, מאורגן. צודקת בהחלט. מתוכנן, ככה לא אנחנו להרבית, משתדלים. ולא להרביץ ככה. זה מצער נורא כשאתה שומע שקיפחו מישהו או שלא דייקו. כן, איזה, אנחנו יכולים לדייק באמת שלקראת תרנגולים, זו קבוצה של שמונה חבר'ה, יורם גאון, חנן גולדבליט, אמירם ספקטור, ישראל פול יעקב, תובל פטר, צבי גרטל, יוסי צמח. כן. וישעיהו לוי. והוא שייטל. ומי ש... עשה את כולם הכי טוב, זה את, נעמי פולני. נכון, זהו. זהו. אז אנחנו היינו צעירים, למה אני אומרת צעירים? לא מזה שזה מסת נפש, אלא שהיינו בגיל הולם, כמו שאמרתי, הולם את המעשים הללו. זה הכל. בין היתר, לא רק זה כמובן, אבל זה נלווה. היום, אני לא יודעת, הייתי נזהרת יותר בבית. בביצוע הבימתי, גם כן מתוכנן, שיש מה לשמוע ויש מה לראות. כן. אבל... אבל מה שחשוב כן. זה שבעצם מי שעשה את זה כמו, כמו שזה היה, זה רק את. את זו זה? שהדרכת אותם, שהסברת להם, הראת להם את הכול. מש... בזכותך יש... זה לא היה תרנגולי? אני רוצה לומר לך, הנה, זו, לא צריך את לדבר עליה. אם אתה צריך, אם אתה חייב להיות מוכן... כשאתה עומד לבצע משהו, או ללמד משהו, כל דבר. אי אפשר ללמוד נעל, שלא אה, סיימו את, את המלאכה. הנה, לקחת <דוגמה>, דוגמה של נעל. אין דבר כזה. נעמי, מאיפה <קד> היו הרעיונות שלך, למשל, כל העמדה שלהם, של, של, של כל החבר'ה? מה... זהו, מה, מהציור מה, מה ש... שמצטייר לפניך, וזה הכל. Mm, יפה. אבל, אבל, אבל גם אתה, אם אתה הולך... אבל כל אדם, לפני שהוא עושה את הדבר, הוא מתכנן, הוא חושב מה, מה עולה בדעתו. בהחלט. הוא, אז, אז, אין כאן הוקוס פוקוס. מתכננים ו, ועוש, ומשתדלים לעשות. זה... למשל, למה אני... מה טוב לדבר בנושא הזה, שעל ימינו... שמצער אותי מאוד שהסחורה שהבמות מפיקות לנו בימים אלה, בימים, בפרק זמן זה אומנם פרק זמן קשה ביותר מבחינת הרוח הסובבת אותנו. כן, זה, זה לא דבר ש... ש לא, לא, לא, קל כל כך להתבדח, לא קל כל כך... מפני, מפני שיש איזושהי... מועקה גם, גם בגלל המחלה וגם בגלל ש, שלום התבל, שלום, שלום בית ושלום העולם, אז זה לא, הרבה יותר קשה. אבל אפשר בהחלט, אבל אם אתה קם לבצע דבר מה, אז תאכין את עצמך באמת עד טוב. לכן אנחנו מעודדים אותם עם השיחה הזאת <מח> איתך, <מח> שזה אותם לרקוד, לשמוח, לשיר. בסדר, אפשר. תראה, א', כל מלאכה, גם שהיא, שהיא עוסקת בשטות, אם היא עשויה טוב, כלומר, מטופחה, ואתה יודע איך זה מתנהל, תכננת בבית, אתה חשבת מה, מה, מה לקדם לבם. בהחלט. וכדומה, אז <coughs> גם השטות מתקבלת בימתית בהנאה רבה. ובסך הכל אנחנו רוצים שמישהי כן. יצפה לזה, ייהנה. נכון. נעמי. אנחנו השמענו עד עכשיו שלושה שירים מתוך התרנגולים, את אלה שהם בצד ב' בראשית, האם אמרו לך פעם, וערב במסע, אבל עכשיו אני רוצה לבקש ממך לבחור שיר מתוך התקליט הראשון של התרנגולים, כדי שנסיים עם משהו שהוא בחירתך. לא, קשה ללמוד. או שאת סומכת עליי. אני סומכת, טוב לך. אני ממש מודה לך. אתה יודע מה, מוישה? נו. תישאר בצד הזה, ותן לי את השיר האחרון, שהוא דוגמה לשיר שחיים חפר כתב, אבל לא ארגוב הלחין, אלא המקור הוא צרפתי, אוהבי הטבע. אה, בסדר. בסדר, נעמי? בוודאי, כן, בסדר, ודאי. נעמי, זו הייתה זכות גדולה בשבילנו לדבר איתך. ונאחל לך רק פס בריאות פס טובה ואריכות ימי. בשמחה גדולה, נעמי, תודה רבה שהיית איתנו. להתראות. בחג שמח כמובן. נותחים ופותחים את האופק. ליבנו יפעם בשעת מזריחה, נפש היינו תפעל מול גן בפריחלה. מול פרח קטן בשדה המטווח. דמעה מעיני תרתים התותח, אז בונה אלי פרפר נחמד. ושב על כתפו של ההמגה. אם הטאנק מסתער מול בולות וגדר החומסים וחוסמים את נפלאות הטבע כל אויב בראש הר, כל משלט מבוצר אז נתקיף ונשקיף על הטבע בין כל הבנות שהיו עד עכשיו, רק את עמורה לטבע נוהג. צחקה נרקיס כולה חיננית, רכה עדינה וגם טבעונית, אצלנו בראשון הייתה משולה, לנוף ראשוני וקרקע גדולה. עץ שקמה ואלון, שמנו לה בחלום שני סלעים If you want to take care of it, we will take care of it. We will take care of it and we will take care of it.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 歓 Terrians And stop with wind This story is painful And really זהו, זה הרדיו שלנו. קסם, שמענו מקודם ראיון, לא נקרא לזה, שיחה, שיחה נעימה מאוד, פופולני, על התרנגולים, ולא רק על התרנגולים, ועכשיו אנחנו הופכים צד בתקליט הראשון. ואנחנו שומעים את שיר מספר ארבע, והנה דוגמה לשיר שחיים חפר וסשה ארגוב כתבו, סשה כמובן הלחין, וזה זה אין נשמע כמו שיר שהמקור... הוא זה... שיר מקורי, הגנרל המקסיקני קסטניאטס. לכבודו מחוא כפיים, הוא מתחלק חנות מדליות לא חזר. הגנרל היה גדול ממש כזה. הגנרל, הגנרל, היה יקר עולם ומה. ומשוקה, הגנרל, מרחק מקרב ומה. ונתערב ונתבצע, ובראשו נתפצצה. הגנרל, הגנרל, היה יקר וחבל, חבל. הגנרל המקסיקני כסתניינטס, לא השתתף לכם אף פעם בקרבות, וכל העם קולק את כל הסמיוריטס. היה רוכש לו אהבה ברוב כבוד. אה, אה, אה, אה, אה, אה, גנרל, אם הוא ישב על עבירתם, הם ידידים היו ליאיר ולפנג'ו, ואת הגבול המרוחק הקרב שאה. היו עומדים כאיש אחד מול המזדר. הגנרל, הגנרל, היה יקר כל החומה, ומשותף, הגנרל, הורחק מקרא, ומהמר. את יחרקת מתפצצה, את בראשו מתפצצה. הגנרל, הגנרל, היה יקר אבל חבל. כן. הגנרל המקסיקני קסטניאטס, כן. אז מקודם דיברנו עם נעמי פולני, ועכשיו אנחנו נדבר עם מי שהיה חבר בלהקת התרנגולים. שלום, שייקל לוי. שלום, שלום. מה אה שלומך? בסדר, יום מצוין. אז דיברנו עם נעמי, ונעמי אמרה, באו אליי חבר'ה שהיו בלהקת הנחל, ואמרו, אנחנו רוצים להמשיך ביחד איתך באזרחות, וככה בעצם היה... מוסד הגרעין של התרנגולים, אבל אתה לא הגעת מלהקת הנחל, נכון? לא, אני, אני הגעתי מלהקת פיקוד המרכז, נכון. אבל אני, הם באו אליי כשאני הייתי בקאמרי, אני הייתי בקאמרי, ובאו אליי באחת ההפסקות, אמרו לי, תשמע, הולכים להקים עם נעמי פולני משהו, משהו כמו הקומפניון בלשונסון, אתה כן, יודע, כן. להקראה ככה וזה. אני הייתי כמובן ישר נכון לקרב. כן. וזהו, ואז וזה, הציעו לי בקאמרי איזה תפקיד אה, להמשיך הלאה. ואז אמרתי שלא, אני, לא, אני הולך עם החברים, אנחנו יכולים להקים להקה. אז המנהל שלו אמר לי, מה, להקה, שמע, כאן, אתה השתגעת, מה זה פה, זה הקאמרי. אמרתי, אני הולך עם החברים, זהו. <laughs> עבר קצת זמן, או קצת יותר מקצת זמן, מאז שבעצם התחלתם לעבוד, ועד שהתוכנית הראשונה עמדה, שזה היה קיץ 61, נכון? כן. זה okay. בגלל okay. מה? בגלל הפדנטיות של, של נומי? כן, נעמי מאוד אהבה את תקופת החזרות. את השאלה המשפרדת החזרות. Okay. כי בתקופת החזרות, העבודה שלה. וההופעות, כן. זה העבודה שלנו. Mm -hmm. אבל uh, התוכנית הראשונה הייתה כולה ש... אוסף של שירים מוכרים. כן. אוסף של שירים, אם זה מלהקות צבאיות, מלהקת שריון, מלהקת הנחל, מרביית מודרנות תיאטרון, מ... מכל מיני דברים, מה שלא הייתה התוכנית השנייה. התוכנית השנייה כבר הייתה כולה חדשה, סא שער גוב, חיים חפר וכן הלאה ועוד. והראשונה הייתה אוסף של דברים שהם בעצם... היו כבר בלהקות, בשע שע שע שע, או סיירים, או כל הדברים האלה, היו כבר מועמדים, זאת אומרת, הם עמדו. Mm -hmm. ולמרות שהם כבר היו דברים שעמדו, והיו מבוימים והכול, זה לקח הרבה זמן. אתה גם אהבת את תקופת החזרות יותר מתקופת ההופעות? אני אהבתי את תקופת החזרות? כן. Okay. מאוד, תמיד. כל פעם שהיה, מגיע שיר ללמוד, שיר חדש. אני הייתי בהתרגשות נהדרת, בהתרגשות אדירה, ואהבתי את זה מאוד מאוד, זה היה כיף גדול. ונעמי בכלל, הטעמים שהיא נעמי הכניסה בדברים, זה היה תעלוג צרוף. הטעמים של איך, הדיוק של הטון, ואני אהבתי דווקא את הדברים הקשים של סשה ארגוב, אהבתי נורא את הטיפול בהם, ואת אם תשים פעם אוזניות, ותשמע את אליפלט, עם אוזניות אבל, את אליפלט, תשמע שמיים, זה משהו שמימי, פשוט אי אפשר לתאר. כן. הרבות נעמי הייתה לימודים ארוכים, לימודים יסודיים מאוד, והחדרת התענוג שבמקצוע, אי אפשר, אני לא יכול לתאר לך עוד מורה ל, ל, ל... אם זה ל, להבנת המקצוע, כמו, גם נוק. שירה, גם ריקוד, העמדה, הכול. זה לא, לא כל כך ריקוד כמו... התנועה היא חשובה, תראה. כן. בסיירים זה לא ריקוד. נכון. זה תנועה שהיא, כן. שהיא, שהיא, שהיא פשוט... זה כן. כל כך זה. זה כל כך זה, וזה עשוי ביחד. וה, והביחד היה חשוב מאוד אצל נעמי. כן. להרים את הרגל ביחד. בקיבוץ, בבנות, אתה יודע. בשעה שעה שעה, הכל מה שלא עשו ברביית מועדון, היא הכניסה את הבימוי שלה, את הכוריאוגרפיה שלה אצלנו, זה כן. לא היה ברביית מועדון, אבל השיר בא מהם. איך הקהל קיבל את התרנגולים? הקהל <laughs> עמדו על הגדרות. <laughs> כשהיינו מופיעים במקומות פתוחים, על הגדרות עמדו. כן. אי אפשר לתאר איזה... גודש. אנחנו הופענו 45 פעם בחודש. או-אה. 38 זה היה חודש מאוברר. או אה, אה? זה פעמיים ביום בס, לפחות ככה. מה? זה פעמיים ביום לפחות. המון, המון, המון, המון פעמיים. כן. המון פעמיים, המון. מה, מה לקחת איתך לקריירה שלך שאחרי התרנגולים, מלפני התרנגולים? לא, 100 תרנגולים, הלאה. אתה המשכת אחר כך עם, עם פולי ועם גברי, והקמתם את הגשש החיוור, כן. והעמדה של הגשש החיוור הייתה שונה מהעמדה של, של, של נעמי, כי אתם עבדתם כן. בהתחלה עם שייקי אופיר. שייקי אופיר, הוא... זה כבר, היו עמדות מאוד מצומצמות, זה היה מאוד קטן, בכל אופן בתנגולים היו שמונה אנשים. כן. שמונה אנשים, שבעה ועבריוניסט. כן. אז, אז היה, היה מה לעשות, היה עם מה לעבוד. אנחנו היינו שלושה שבעיקר עמדנו מול מיקרופון. כן. ועשינו תנועה פה, תנועה שם, אבל הכל מאוד מאוד מצומצם, כי שייקי אופיר היה סוליסט. כן. Okay. אז מה שהוא היה עושה, זה, זה הדברים הם ממש בתנועה קטנה, או משהו, או מבט, או סיבוב ראש, או דבר כזה, mm -hmm. כי אתה מוכרח להיות צמוד למיקרופון. Mm -hmm. התרנגולים הופיעו ללא מיקרופונים. אה. בהיכל התרבות, ללא מיקרופון. מה אתה אומר? בוודאי. בכל המקומות הגדולים, ללא מיקרופון, ושמרו אותנו בכל האולם. אז זהו, הגשש זה כבר היה שונה, זה היה כבר מול מיקרופון וכן הלאה, אז כל היכולת תנועה הצטמצמה מאוד. מבחינה מוזיקלית, לקחתם אתכם משהו מהתרנגולים לגשש? בוודאי, בוודאי. אז זה כבר את החינוך. את החינוך שקיבלנו אצל נעמי. את היסודיות של העבודה, בטח. את הפדנטיות, את הדיוק, את ההשגחה, את הגשש החיוור, כשמישהו בא לראות הצגה 500, מישהו שאתה מכיר, אמר לי, אמר לנו אחרי זה, הצגה 500, הוא אמר לי, אני הייתי בפרמיירה, חבר'ה, זה פרמיירה, מה שאני ראיתי היום. אז אנחנו מאוד שמרנו ומאוד השגחנו מאוד, מה שנקרא, נעמי תמיד אמרה. לשמור על השורה, לא לחרוג, לא, לא, לא, לא, לא, כן. לא לקלקל את השורה. Mm -hmm. אז, אז הדברים האלה מאוד התחנכנו עליהם, גדלנו עליהם, והפנמנו אותם מאוד מאוד, ועם זה יצאנו לדרך. כשעשיתם את התוכנית הראשונה, ואחר כך את התוכנית השנייה של התרנגולים, הייתה לכם איזושהי תחושה שהשירים האלה, חלקם, רובם, הם שירים שהם בעצם לנצח, נכסי צאן ברזל? אני לא, לא יודע אם מישהו חשב ככה, לא, לא בטוח שמישהו חשב ככה, okay. אבל ידענו שאנחנו עושים דבר יפה מאוד. זה דבר יפה. וכבר גם, אני חושב על הבמה, שאהבנו את זה. Okay. ראו שאהבנו, שנהמנו, שעשינו את זה בחדוות יצירה, מה שנקרא. שזה, זה, זה, אהבנו את זה, זה, זה, היה, זה היה גם בית ספר, בתוכנית השנייה בכלל היו שירים שזה היה... אי אפשר לתאר, תאמין, אנחנו חשבנו שהטורנגולים ייפלו אחרי שהתוכנית הראשונה הסתיימה וארבעה חברים עזבו, לא ידענו מה יהיה, ואז הוספנו ארבעה חברים חדשים. כן, יורם גאון אז... עזב וגולדבלט, ואז באו ליאור יייני ו... לא, לא, לא, נשאר ליאור יייני. ליאור יייני נשאר מהראשונה? לא, צביקה גרטל ויוסי צמח, יורם גאון וחנן גולדבלט עזבו. כן. ואז הכנסנו את ליאור, את גברי, את עליזה ואת דבורה. כן. ועשינו את שיר השכונה, אתה מבין? כן. שיר השכונה, שזה היה דבר שאין דבר שיכול להתחרות בו. כן, נכון. להיט השנה 1963 במצה"ל. כן, כן. <laughs> כן. שייקה, תודה רבה שהיית איתנו ודיברנו... הגשש גם בשירות הארבע. כן. כבר עשינו חזרות של הגשש, כשעוד היינו עם התרנגולים בחוץ לארץ, כבר למדנו שירים של הגשש. שם על הדשא ככה, אתה יודע, ליד החברים האחרים. אתה יודע, מקודם שדיברנו איתה, שמה שאתה אמרת בדיוק, שהשמחה הזאת שהייתה אצלכם, היא כל כך אהבה את זה, היא אמרה, זה מה שאני אוהב את זה. אצבעת השמחה? כן. של מי של הגשש או של... לא. תענגולים. בטח, השמחה, ואהבה אותו דבר. כן. מאוד אהבים, מאוד נהנינו, ואלה שהם פחות נהנינו, הם אלה שעזבו. אנחנו היינו מאוד שרופים, שרופים, אנחנו היינו uh, ממש משועבדים לנעמי. כל כך אהבנו את uh, נעמי וכל כך אהבנו את מה שהיא נותנת לנו, כאומנים כמובן, כן? זה לא, לא, לא, היה מושג זה אומנים, היינו, היינו ילדים, היינו ילדים צעירים, חבר'ה צעירים, אבל היא העניקה לנו כל כך הרבה וזה המשיך איתנו לאורך כל הדרך. ואתה שומע את השיר ברקע, זה השיר שאתה הבאת, הבאת איתך <laughs> לתרנגולים. השוק. שיר השוק. שייקה, היה כיף לדבר איתך. תודה רבה, תודה ו... רבה. חג שמח. העלינו נשכחות. כן, כן, אנחנו נשמח, נשמח לעשות את זה ב... על הגשש, הקדשנו להם כבר תמות כאן במעדן ויניל, ונשמח להקדיש עוד, כי יפי. הרפרטואר הוא בלתי נדלה. אז תודה רבה שוב, חג תודה. שמח, ולהתראות. תודה, ביי. תודה. בייר, היום צעיר אתה, מחר תסכים, כן רק היום וזול ומחרתיים, על הסכים, על הסדים. השוק מחליט צבעים בלי הרף, אבל קבועים בו המחירים. כשהרופים יוצאים לטרם, אז אין חוכבות ואין שקרים. חלדנו בו וביכה לכבו במקלחה ובשלחה גדול השוק אין איש בו לכבו כולו שלך כולו שלך חלקן שתו ובול וסמך בייר היום צעיר אדם אבל תזכיר אין היום אדול ומחרתיים על הסכין על הסכין רק נסלסל במרוננו, בחרוזים הבספירים. מלך חלמוני זה חלקנו, כי אין שכר למשוררים. וכשנמות כאילו כוחנו, בין בין חני ובין אדמו. כי רק אתמול לשוק הגענו, וכבר הגיע סוף הסוף. על גן שתו ועול, וזמח ביין. היום צעיר אתה, מחר תזכיר. פרק היום ועול, ומחלוני. על השקים, על השקים. יאסו. טוב, זה היה נחמד. תשמע, יש לנו הספק לא רע עד עכשיו, שירים נהדרים של התרנגולים, שני ראיונות, לא נקרא להם ראיונות. שיחות נעימות עם נעמי פולני ועם שייקה לוי. אושיות המידור הישראלי. והתרנגולים, מה אפשר לומר, התרנגולים? תראה, זה חלק מהתפתחות של השירה העברית בארץ, התרנגולים, וזה באמת נתן איזשהו התחלה, כי עובדה אחר כך באמת... תשמע, בלול הזה של התרנגולים, כן? Uh, uh, יצאו משם סולנים, למשל יורם גאון, mm -hmm. יצאו משם הרכבים, הגשש החיוור הוא הכי uh, ידוע, הכי כן. מצליח, אבל גם החמציצים, עם ארבעה uh, uh, מיוצאי התרנגולים. כן. וגם ניקח את חנן גולדבלט, שאחר כך עם אושיק ופופיק uh, עשה את שלושיית התאומים. התאומים כן. אז... זה היה לול, זה היה לול של כישרונות, אחד-אחד. וכמו אה, שהזכירו כאן גם שייקה וגם אה, נעמי, אה, לא כל השירים שהתרנגולים שרו אה, נכתבו במיוחד עבורם, mm -hmm. היו גם שירים ששרו לנו. אה, הם הצחיקו עם שירים של זה, ואחר כך, כל התקליט השני היה, היה כן. כולו שכתוב בשבילם. למשל, אה, שיר... אולי נספיק אחר כך עוד אחד, שיר ששרה רביעיית מועדון התיאטרון, וגם כן, זה מבוסס על לחן צרפתי, חיים חפר כתב, אין כמו יפו בלילות. ותשמע, לחרוז לוטה עם לוטה, זה רק חיים חפר יכול. אז יאללה, בואו נשמע את, אין כמו יפו בלילות. רק תקרא לה, היא תיתן קפיצה, כמו חטפה או עקיצה. ככה זה בעולם, אין אמור לבני אדם, מה אנחנו סך הכל, מהשטח הגדול. בוא נשתה חבים כל אחד יגמור אספים, ונרץ אל הבירה, מה עושים החברים שם? שגאלב הזגת, אין לי בוקר חנחן ולשוטר חנחן חנחן. אין כמו יפו בלילות, אין כמו יפו בעולם. בוא נצא עכשיו עם לוטה, לטייל על שפת הים. שם יושבים עכשיו זוגות ומתחבקים כמו שיכורים, אבל כשאנחנו רק עוברים. מזדלקים הממזרים. ככה זה בעולם, אין אמור מבידם, מה אנחנו סך הכל, מהשטח הגדול. בוא נשחוק פה כיסא נוח, ונמכר אותו לשמיל, ונקנה כרטיס קולנוע, בשורה חמש מצליל שם, תמשיכו על האק, מוישקה לרזקה. אין לי פה קרח הכלבן, ולשוטר הכלבן. אין כמו יפו בא ללוט, אין כמו יפו בעולם, פעם דרך הלונות, באנו אל תורבג העם, רק ניגשנו לקובות, סתם לבדוק את המנעול, ופתאום נדלת פלס כפול. ושוטר עמד ממול. ככה זה בעולם, אין אמון עם אדם. מה אנחנו סך הכל, מהשטח הגדול. לשופטת אם הבאנו, כשנכנסנו לבדיקה. אבל את הרוועתנו, לבית סוער כאן, גם צ'יקום הנהג, מוישה כאן הם הזגק. כלפן ושוטר. אחד חנפן. חן, אחד חנפן. כן. תשמע, הצד הזה כל כך נחמד, כל התקליט הזה נחמד. אתה יודע שהשיר הזה קצת הזכיר לי קצת את כל ה... את יפו, את כל יפו של... אתה יודע שאחר כך זה התחיל שם עם טריפונס וכל אלה, אתה יודע, משום מה זה כאילו... מזכיר שם את הדבר הזה, זה קצת... זה דור... מה שנקרא אסוציאתי. כן. כן. <אם>... המקור הוא צרפתי כן, כן, הזה. בהחלט. גם השיר, השיר כן. הבא ששמע, אנחנו פשוט נמשיך עם ה... <אם> אני חושב שזה אפילו קצת אותו אופי, זה כבוד <אם> עצמי. כן. <אם>, גם כן, חיים חפר, הלחן צרפתי, יאללה, נלך על זה. הנה. הנה. זה המראית הכבוד הצרפתי. כן. <מח> <מח> There has <laughs> been cloth before our three march around At that time, we nevermered In Allegabaos, <laughs> appointed, We are in a negotiationaler To whom we never хочешь I like uncomfortable But I didn't object it And on Bhombeige arrived My little nadie We made three peaches Thank you. This is the name we have seen our children who have come together for our glory. כן. Okay. כבוד עצמי זה דבר מאוד חשוב, תשמע. נכון. השעה כבר 2:54, אין לנו הרבה זמן, תראה איך הזמן טס כשנהנים. Mm -hmm. אז בואו נשמע עוד שיר, שמועדון התיאטרון שרו, שיר שעורר, וכן, אתה פשוט ממשיך, ממשיך עם זה. ממשיך על... Uh, זה, זה השיר שנסיים את צעד א', שיר שעשה הרבה רעש בגלל השם המה... המילה המפורשת. <א� jin inhlight> על מה שיש לזאת מרחוב פנורה. כן, זהו, זהו. בנאמה שלא אסרו אותו. לשידור. יכול להיות ש... כמעט, כמעט, כמעט, רצו לאסור אותו לשידור. אל תלכו לשום מקום. בגלל הרמזים. כי יש לנו עוד שיר שאיתו אנחנו נסיים, דווקא מהתקליט השני, אבל... ויש לנו עוד חמש דקות בערך. נספיק, נספיק. ים סוער וים רוגש, תחזיק את ההגל מושיקו. והערב בחמש נרד בנמל פוטוריקו. קוסטקילה משובח, נשתה בפקציון של המאמה. אף פעם לא נשכח את זאת מרחוב פנורמה. אף זה לילה, לילה, לילה, לילה, לה. קוסטקילה משובח, נשתה בפקציון של המאמה. אף זה לילה, לילה, לילה, לילה, לה. לא נשכח את זאת מרחוב פנורמה. אך איזה לילה, לילה, לילה, לילה, לה, ואף פעם לא נשמע. את זאת נראה פנורמה, אך איזה לילה, אך איזה לילה. איזה לילה, איזה לילה היה לנו, מה אני אגיד לכם. הייתה לנו תוכנית נחמדה מאוד. משה יצא לשנייה מה, מהאולפן, אז אני נמצא לי פה מול המיקרופון והפטפונים. אנחנו רוצים לסיים עם שיר מהתקליט השני של התרנגולים, תוכנית ב', וזה שיר... שאיבד אותו גיללד דמה, כתבו חיים חפר, סשה ארגוב, והכל זהב, פשוט הכל זהב, אנחנו נשמע את התרנגולים מתוך התקליט השני. הנה. והכל מוזהב עדיין יושב מול הים וניסעף ומתחמם בקרני הזהב ומלטף טלטלים תל של זהב כן, הכל זהב מול הפרדס מסתנן כגנר את שבוע זהב, ואם תרצה ביום חור בשעריו אשכב לי בין שיבולי הזהב. ובשעבר מרגריטה עליו, כן, הכל זהב. כל אדם אשר יוצא ללחוב, טועה את מה שלפניו. על מי הרוב אדם יוצא ללחוב, והוא טרוד בידיו, מתחשק לגשת אליו קרוב. איזה אל! איזה ים! טוב, עם כל היופי של השיר הזה, אנחנו צריכים להיפרד. אני נהניתי. אני גם מאוד נהניתי. אז תודה לך, אהרון. תודה למשה. תודה לאמירה שהפיקה לנו את הכול. ולדותן. ותודה מיוחדת לנעמי פולני ושייקל לוי שהיו איתנו על הקו. ואנחנו רוצים לאחל לכם... חג שמח, גם סוכות, גם שמחת תורה, כי אני חושב שאנחנו לא נהיה כאן במהלך חול לא המועד. לא נהיה פה, נכון. מעדן וניל יחזור אליכם אחרי החגים, כמו שאומרים. נכון מאוד. אה, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל בטח יהיה נחמד. יהיה נחמד מאוד. אה, כמה נשאר לנו? בערך דקה ומשהו. דקה ומשהו כזה, כן. ככה שאם השיר הזה ייגמר לפני, אז, אנחנו פשוט נרוץ לרצועה שאחרי. ואנחנו נגיד חג שמח לכולם. ואגב, בגלל שחול המועד מונע מאיתנו לשדר תוכניות כרגיל, אז תישארו איתנו בין שלוש לארבע, נשדר את לעיתון קום, Live on air. כן, כן. תודה שהאזנתם לנו. מוישה, חג שמח. חג שמח. ולהתראות. ביי.